Kapittel 13 Det er utsagn mot Babylon, som Jesaja, sønn av Amos, så i et syn. Reis et signal på et fjell med nakne klipper. Løft røsten og rop til dem. Sving med hånden, så de kan komme in i de fornemmes innganger. Jeg selv har gitt befalingen til mine helligene. Jeg har også kalt mine välge menn til å gi uttrykk for min vrede. Mine stolige jublene. «En folkemengde på fjellene, noe lik det tallrikt folk. Hør! Larmen av riker, av nasjoner som har samlet seg. Herstyrkenes Jehova mønstrer krigsherren. De kommer fra lande langt borte, fra himmelenes ytterste ende. Jehova og hans fordømmelsesvåpen for å ødelegge hele jorden.» «Hyl for Jehovas dagern er! Som herjing fra den almektige skal den komme. Derfor skal alle hender synke.» og hele hjertet til det dødelige mennesket skal smelte. Og folk er blitt forferdet. Ja, krampetrekninger og fødselsveier griper dem, som en fødende kvinne har de ved. De ser forbløffet på hverandre. Deres ansikter er blussende ansikter. Se, Jehovas dag kommer, grusom med både heftig vrede og brennende vrede for å gjøre landet til noen forferdes over og for å utslette landets syndere derfra. For himmelenes stjerner og deres kesil-stjernebilder skal ikke la sitt lys stråle ut. Solen skal i sannhet for mørkes når den står opp, og månen skal ikke la sitt lys skinne. Og jeg skal sannelig hjemsøke det fruktbare land for dets ondskap, og de gudlige for deres misstjerning. Og jeg skal visselig få de mastlige stolte til å opphøre, og tyrannenes hovmod skal jeg fornedre. «Jeg skal gjøre det dødelige mennesket sjeldnere enn luttret gull, og mennesket av jord sjeldnere en gullet fra ofir. Derfor skal jeg få selve himlen til å sjelve, og jorden skal riste og vike fra sitt sted ved herstyrkenes Jehovas heftige vrede, og på hans brennende vredesdag. Og det skal skje som en gazell som blir jaget bort, og som en jord uten noen til å samle den.» Schlik skal de vene sig, hær til sitt eget folk. O de skal flykte vær til sitt eget land. En væ som blir funnet, vil bli jennom boret, og en væ som blir grepet vil falle for sverdet, Og deres barn vil bli knust knyst foråøne på dem. Husne deres vil bli p prunderet og deres hystrur vil blivåtat. C: Jegægger medane moten. De som renne sølv for intet og som ikke find på hage gulll. Og dees bur vil knuse unge man. O livsfrukt kommer de ikke til å ha med et glidenhet med. Sønder ville eress øge ikke syne sin på. O Babylon,riknesprid, kalderes, stoltthets kønet, skal bli som der gud omstyftet så du Gomorra. go mora. Hun skal aldrig bli bebodd, og hunn skal aldrig ha sin bolig der, fra generation til generation. Og der skal araben ikke slåp sittelt. Og ingen hyrder skal la sine gjørder legge sig ned der. Og der skal de som holder til i vannløse områder visselig legge seg ned. Og deres hus skal være fulle av hubror. Og der skal strutsene ha sin bolig. Og gjeitlignende dæmoner kommer til å springe omkring der. Og sjakkaler skal hyle i hennes boligtårn. Og den store slangen vil være i den utsøkte gledespalasser. Og hennes tid er nær, i ferd med å komme. H hennes stager skal ikke bli utsatt.